sii karibu tena katika shule ya Biblia. Habari ya leo siku ya Lamisi la tarehe Mbili, Aprili mwaka wa 2020 na kitabu chetu cha Samuel wa kwanza. Eh kama tukukumbusha vitabu ambavyo tushamaliza na haina maana kwamba ndo tumemaliza lakini tumejifunza mambo mengi kutoka humo na tutaendelea kujifunza lagani kama nakumbuka tumejifunza kitabu chote cha Isaya tumekimaliza Tumeimaliza kitabu cha um, Matayo, kitabu cha Matendo ya Mitume, tumeanza kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Warumi, tumeimaliza kitabu cha Yakobo. Tulikuwa tunakaribia kumaliza kitabu cha Efeso lakini tulikuwa tumekisumulisha kidogo. Na sasa tunakisogeza kitabu cha Samuela wa kwanza chenye sura 31 ni kitabu kirefu na chenye mahubiri mengi. Kwa hiyo ni, ni ni mwendo mzuri. Tushikilie hapo hapo tuendelee hapo hapo na zaidi kuzidi sana. Tuko ni mlango wa 24 leo. Na mlango wa 24 una jumla ya mistari ni mingi kidogo, iko 22. Eh na kama tulivyosomea ni ni habari za Daudi na Sauli. Hizi habari zimekuwepo muda sasa tangu Daudi atokeze kwenye kitabu cha Samuel ya 1 kwa sura ya sita alipopakwa mafuta eh kwamba atakuwa mfalme anayefuata wa taifa la Waisraeli e, na ambaye sehemu nyingi Biblia inasema ni mtu ambaye moyo wake umempendeza Mungu e, mwili wake haujampendeza sana Mungu kimsingi kwa sababu matendo yake ya dhambi anayo matendo mengi ya dhambi lakini moyo wake ni moyo wa wokovu unajua mtu anapokuwa ameokoka sio kama anaacha kutenda dhambi na of akiamua kutenda dhambi tena za makusudi Mungu anazipiga sana tu Anazipiga na wengine mtu anabibiana inasema watu mtu aliyeokoka akitenda dhambi hasa za makusudi ana hata naweza akafa kabla ya muda wake ila ule moyo kwa sababu umetoka juu umetoka kwa Mungu mwenyewe unampendeza Mungu eh matendo yetu yanaweza simpendeze Mungu Ma, kiwango cha matendo yetu kinachompendeza Mungu ni kiwango cha sauti ya Mungu tunaendelea kuisikia. Eh? Na watu wengi wanashindwa kumpendeza Mungu sio kwa sababu kwa asili ni waovu sana kuliko wengine hapana. Ni ni, ni ni kwamba hawaisiki sauti ya Mungu. Watu wengi watashindwa kuongea kwa mfano lugha ya Kiingereza kwa sababu hawajawahi kusikia lugha ya Kiingereza. Lakini mtoto anayezaliwa anasikia Kiingereza mara nyingi ndio lugha ya nyumbani na nini, atakuwa kama lugha yake ya kwanza actually inakuwa lugha yake ya kwanza hata kama ni, ni sio muingereza kwa sababu anaisikia sauti ya Mungu sauti ya lugha hiyo mara nyingi Ndivyo ilivyo na sauti ya Mungu na ndiyo sababu tunaweka msitizo kusikiliza neno la Mungu mara nyingi tunasoma kitabu baada ya kitabu mahubiri yetu hayapungui mistari eh, ya Mungu Tunaweka ndiyo ma, ufafanuzi wa maneno ya mwanadamu ndiyo lakini msingi wake na hata ukiwa unafafanua mhubiri lazima ufafanue kwa kutumia neno la Mungu. Ukianza kusema na fikiri ukalinganisha uka tu na fikra zako ujue unaenda nje. Kwa hiyo tunaenda kusikia sauti ya Mungu na tunaona kwamba sauti ya Mungu tunavyosikia mara nyingi ndivyo tunaendelea kumpendeza Mungu. Mlangu wa, wa, wa nne, ni mwendelezo wa moja kwa moja kwa sababu habari yake inaanzia hapo hapo mlangu wa 2 na na 3 ulipoishia e, unajua sio sura zote sio kwamba moja ni, ni mwendelezo wa nyingine kwa mfano kwa alitoa vingine wa ingino, kuta sura moja na nyingine ni habari tofauti kabisa kwa mfano tuliposoma kitabu cha wakondo wa kwanza mfano kwa tulipofika mlango wa 11 tuliona mfano tuna ni mfano Mlangu wa moja tuliona ni habari za nywele kimocha nywele wanaume e, na wanawake eh na namna ya kushiriki meza ya bwana Mlango wa mbili ulikuwa tofauti kabisa ulikuwa unaongelea nguvu za rohooni hayana uhusiano. Mlango wa tatu ulikuwa tofauti kabisa ulikuwa unaongelea upendo, si upendo wa matendo, sio upendo anawapenda sana wanadamu. Hapana, ni upendo. Mlango wa 14 ndio uko naongelea kunena kwa ruga, yani kila sura ikianza itajikena, lakini huu ni muendelezo. Mlango wa, wa tatu uliisha na kabla kusema, ata, isha, tusema, na ya kusema hata ulivyoisha, tuseme ulikuwa na uhusiano Tulijifunza somo kuu ndani ya mlango wa 23 kwamba Eh, unapotenda mema na tunatakiwa tutende mema. Jeeni kwa ajili ya kwenda mbinguni hapana. Mema hatupeleke mbinguni. Kinachopeleka mbinguni kumwamini Yesu Kristo na kumkirikwa kinywa. Kuamini moyoni na Lakini Mungu anataka tutende mapenzi matendo mema, mema ili kusudi tuweze kuirithi nchi ili kusudi tumpendeze eh kwa sababu jeeni Mungu wa mema vipi. Eh, unapotenda mema tulichokuona kwenye mlango wa, wa shina tatu Daudi aliwatendea wema hata alipokuwa kwenye tabu zake mwenyewe anakimbia kimbia anamkimbia Sauli. Aliotendea wema watu wa wa Keila. Na humo kuna mji mwingine inaonekana ni sehemu ya Keila unaitwa Zifu. Wote hao wakamgeuka, wakaoko tayari kumtoa kwa da, eh, kwa Sauli. Na mkingi wako wa tayari hata kufanya shauri na Sauli kusuda mka, akamatwe huyo aliyetoa kwa na wa Tukajifunza kwamba somo tujifunza kubwa kabisa. Unapotenda wema mara nyingi usitegemee kurudishiwa uwema. mfano mzuri tu kwa watu wanaotoaga eh sikuizi okay, wa labda siku uh, uh, uh, uh, ndoa tuseme, au harusi zaki za Kikristo uwezi naenda na michango hasa za Kikristo wewe ana we, mchangia mtu uliyemchangia kwenye harusi usitegemee sana kwamba ndiye atakayekuchangia hapana mara nyingi ukishachangia mtu anayekuja kuchangia mwingine Eh. Ni mfano wake kwamba kwa vile fulani hajanichangia basi sitamchangia pala tena pala. Mungu anatutaka tunapotenda mema tusiangalie kama turudishiwa mema. Na mara nyingi unapotenda mema usitegemee kurudishiwa mema. Na mtu anayetenda mema hiyo usudiarudishiwa mema sio rafiki wa Mungu. Tenda mema bila kujarisha eh, eh, bila kujarisha kwamba utalipwa au la. Na by the way kila wema unotendwa na mwanadamu unalipwa anayeulipa sio manadamu mwanadamu unemtendea ni Mungu Tuamuona kwamba Daudi anakuja kupewa ufalme tena mwema na anapewa kiti cha enzi kisicho eh, kisicho na kikomo kisicho na mwisho lazima kwenye kiti cha Daudi akae mfalme mpaka Kristo eh? kwa sababu ya wema wake moyo wake eh kwa hiyo tunaona ndio ilikuwa tuliona wazi wazi kwenye kwenye kitabu kwenye mlango wa shina tatu. watu kitabu cha Samueli wa kwanza ingine pia tukajifunza vitu vingine kwamba unapokuwa kwenye tabu, eh, ukiwa vizuri na Mungu ukiwa unamsikiliza Mungu ukiwa unapenda sauti ya Mungu huwezi kujua msaada wa Mungu utakujaje tuliona kwamba Daudi alikuwa ameshazingirwa kila namna lakini alivyokuwa karibu akamatwe tu akaja taarifa ikamjia Sauli kwamba nyumbani kwake mambo yameharibika wafilisii wamevamia yame, akaacha kunatafuta Daudi aliyokuwa ameshamweka kati kabisa akaenda kujiokoa na kuokoa mji wake mwenyewe akaenda kupambana na wa, na wafishti eh manake adui anapokuwa amejipanga ana, anataka kuangamiza kama huko na Mungu huwezi kujua yule adui anaweza kapewa taarifa kwamba nyumbani kwake mambo yanaharibika kaacha na wewe Anaweza kama kama labda mtu unaweza kuwa kazini mtu ni mbaya ni, ni labda ndio boss wako au ni mtu kuchongelea kila siku wakati wewe unaona kama amekufikisha pabaya ukasikia amehamishwa au wengine anaweza hata akafa kabisa kaondoka Sawa vote vipi jeetu na viombea bana lakini mwenye kutenda ni Mungu kwa tunaona hili jambo lilimpata Daudi alipokuwa amezingirwa Mungu akafanya kazi asiyoiteraji daudi asiyoitegemea daudi akashtuki adui yake anaitwa kwenye matatizo na yakaabaki salama sasa Sula na alikuwa katika amejificha katika uh, katika uh, pango la engedi sasa mlango 28 unaanzia pale anasema hivi ikawa sauli aliporudi baada ya kuwafuatia wa filisti aliambiwa ya kwamba daudi yuko katika nyika ya engedi ndipo Sauli akatoa watu elfu waliochaguliwa katika Israeli wote akaenda kumfuata Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu akafika penye mazizi ya kondoo kando ya njia na huko kulikuwa na pango Sauli akaingia ndani ili kujifunika miguu na Daudi na watu wake walikuwa kakaa mle pangoni ndani sana walikuwa wamejificha ndani. Okay. hiyo mistari mitatu mi ya kwanza tuitafakari kwa kweli. Kuna vitu vya msingi vya kujifunza hapa. Kitu ya kwanza tunaona kwamba Sauli anarudi tena. Hame, ha, alikuwa anamtafuta Daudi. Matatizo yametokeza kwake ameenda huko lakini na hana sababu ya kumtafuta. So, tutaona kwamba muda wote kwenye sura hii na sura zinazofuata lazima utangulia Daudi hana ubaya kabisa kimsingini mtu anayemsaidia lakini yuko anamtafuta na hata kitoka ndani matatizo baada nainuku inukwa anaenda tena kumtafuta eh hii haina tofauti na mtu nakuta ni mtu mkorofi mgomvi analala kesho asubuhi akiamka Mungu anasema unapolala natakiwa ashiria za ajana zifutike ziondoke kabisa anaamka na ashiria za ajana tena huyu mtu anarudi na ashiria za wakati jana huyu ni mtu mwofu Biblia inasema kasirikeni tunaona katika kitabu cha wa waifeso mlango 4 msanafikiwa 30 30 30 pale kasi na saba. Kasirikeni lakini mstende dhambi yani na hasira lakini mstende dhambi na akasema huyu ana hasira mbaya anasema najua risikuchu eh bado mebeba eh, machungu na hasira zile huyu machungu yake yapo hayaishi anaenda kupambana watu wengine wanaomuudhi lakini Kumbukumbu kumbu ya Daudi haifutiki huyu mtu mbaya. Tujifunze kuachilia hata kama angekuwa wadui wa kweli. Huyu ni mtu mbaya ni mfano mbaya. Lakini tujifunze vitu vingine viwili hapa vya msingi. Cha kwanza ni, ni ni ni ni masahihisho. mstari wa wa kwanza kwenye King James Acto mstari wa 2 anasema ndipo Sauli akatoa watu elfu. Kwenye King James hajasema watu elfu, amesema elfu tatu na neno tatu linakosa naomba uliweke pale. So hizi tafsiri za Kiswahili so, tulizoziona mara nyingi sana kwamba zimekosewa. So, eh, tangu tangi tafsiri mada ya 1611 imelinganishwa ime na neno lililotoka to, kwa mara ya kwanza kwa, kwa Kigiriki kwenye Agano Jipya ikalinganishwa na na na na, na, na rekodi za kwanza kabisa za vitabu vya musa, kwa Kiebrania haijawahi kupoteza pointi hata mmoja yake hiyoisho ime kuzidi 1,500,000. Na unaweza kukubali kwamba Sauli aliyokuwa anamchukia Daudi, acha ingeza kumeneena watu wachache. Kama ni unahisi labda nikati ya 1,000,000 na 1,300,000, haraka haraka 20,000,000. We mtu ambaye alikuwa anagombana tangia makajuzi, ameenda akapigana vita lakini baadaye anamkumbuka anamrudia pale pale. Kwa tunaona kwamba masanisho ni 1,300,000 si 1. Eh kitu kingine ambacho tunakiona Daudi kwa hiyo Sauli amekuja yuko na watu wake 1000, wanamtafuta eh, ana taarifa kwamba anaingia katika mapango ya Engedi eh anaamtafuta Daudi anapita kwenda kujifunika miguu ana anaingia kwenye pango na kina Daudi huko kwenye pango hilo hilo kujifunika miguu mnane ameirewa maana yake nini Hicho sio kile zoirika, si ndio Yes Eh, ukisoma kwenye King James pia ametumia neno kujifunika miguu. Hapo ndipo ametafsiri vizuri kabisa. Sema angeza kutafsiri maana nyingine. Ma, kwa maana iliyozoeleka ya Kiswahili. Kimsingi hutaki kutafsiri neno kwa neno. Ha, unatafsiri kwanza neno kwa neno na maana kwa maana. Kwa, so, kwa mfano neno kujifunika mguu. So, wa Kiswahili hataelewa maana yake nini. Nani anaanza maana Lakini Biblia inasema na hii twende katika katika kitabu cha tutaiona sehemu nyingine tu, tu, Tuisome katika kitabu cha eh, gani nyingine mbapo inapatikana na katika kitabu cha um, waamuzi eh, waamuzi hizo habari zinazipo pale waamuzi mlango ule wa eh mm, rudi takwa ngo tuangalie mlango wa pili waamuzi mlango wa tatu. 3:24 waamuzi 3:24 hiyo lugha inatumika na ndivyo namna ya kusoma biblia ili kusudi mtu asikueke tafsiri zake na nitaisoma katika King James eh waamuzi mlango ule wa 3:24 biblia inasema hivi waamuzi ukirudi kushoto utaipita Ruthi. utaingia kwenye kitabu cha waamuzi E kina jumla ya sura 20 na 1 kama sikosei. Kwa hiyo tutakuja kwenye sura ya 3 24 tukisomee pale lile neno. Na sijui mtu mwenye Biblia ya Kiswahili kama amefika pale inasemaje 3 24. 3 24 kama hujafika pale mimi nimefika ngoja nisome anasema hivi When he was gone out his servants came and when they saw that behold the doors of the pala we are locked they said surely he covers his feet in his summer in his summer chemba ni ni, ni, ni taarifa za ehud ehud alikuwa ni mwamzi moja wapo anaonekana naye anajifunika miguu akiwa ndani ya nyumba ya ndani sehemu ya ndani ya nyumba anajifunika miguu eh okay. kama umefika pale sawa tu, tuendelee kwa sala muda tutasoma kitabu chake lakini kiswali chake ki ndio hicho cha kujifunika miguu. E, maana ya neno hili lililotumiika kujifunika miguu ni ndio tungeza kulinganisha na kiswali cha leo kama ku kwenda msalani. Ndio tunatumia tena neno kujisaidia ni neno lizoeleka linaloficha ukali wa maneno. Eh msalani au kwenda uani, uh, sikuizi tunatumia neno neno uani uko uani na nini maana Kwa hiyo ni lugha hiyo huyu Sauli ameenda uani kwenye pango eh na tutaendelea kuona maana ya hilo neno ni nini lakini hili neno pia linachofundisha mambo mengi sitaatumia muda mwingi sana lakini kwa msomaji wa Biblia kuna neno la kujifunza kwenye kujifunika miguu leo hii kuna tatizo la uvaaji wanakuambia labda watu wote wanaume wanawake, wanawake wavaa nguo za aina moja Biblia imetofautisha nasema wanaume wasivae mavazi ya wanawake na wanawake wasivae mavazi ya wanaume na ili neno la kujifunika miguu jiulize mtu ameenda uwani akiwa uwani nguo atakayokuwa imevaa inayoweza kumfunika miguu wakati anajihudumia an, anaji ni nguo jamii ya suruali Ndiyo unaweza kaishusha ikafunika miguu au na itaenda ifunike ile miguu kwa sababu atakuwa amejivua haweze kujihudumia Hili linatupa picha kwamba hawa watu wa wakati leo hii ukiangalia kwenye mamuvi ya ya, ya, ya ya Kikristo unakuta habari za Yesu siyo, unakuta vitu kama kama gauni gauni magauni magauni au ma, mangoo fulani kama ya, ya, kama hiki kike gauni imetoka kutokea juu na chini na watu wanafikiri ndivyo walikuwa wanavaa pana Huyu mtu kama angekuwa na gauni kama tunayoona au hawa sio mama ma, papa manini wanakuwaamevaa magauni gauni. ni magauni yale kimsingi. E, ni gauni. Lakini tunaona kwamba watu ni mfalme au watu wakale, tofauti na tunachoambiwa au tunachoonyeshwa kwenye picha za leo za kufikirika walikuwa nawaa suruali nguo ambayo na uwezo wa kuivua ikafunika miguu kusudiweze kujihudumia. Na ukitafuta sehemu nyingine unaona ni picha nini nyongeza of course tumeshaona katika kitabu cha cha uh, kutoka mlango wa, wa mbili, Mungu akisema wa wanaume wavaa suguwali, na sehemu nyingi nyingine kwenye kitabu cha Ezekiel na nini eh kwayo mungu wa kwayo kisema, kwa Mungu anatofautisha kwa hiyo akisema kwamba hawa wavaa nguo hii na hawa swai hii alikuwa anamaanisha na, na tunaiona iko katika eh, matumizi ya kila siku japo picha tunazopewa ni za tofauti auno uno auo tafadhali wame, wame ndefu sana biblia inasema wanaume wao na nywele fupi biblia haiwezi kasema kitu alafu huyo huyo ndo akakikosea hata chakumwambia utamchoraje paulo ana manywele marefu mara nyingi paulo akichorwa na watu wengine kama petro Mananywere marefu lakini paulo anasema wanaume wao na fupi sasa anaweza akawa labda tuseme atakuwa ni mnafiki kiasi gani ambaye anakuambia wanaume wao na nywele fupi alafu yeye ana manywele marefu mnafiki Kwa, hizi picha actually ni la, la, la kufundisha kabisa Jumapili. Watu wengi wana picha za, za habari ya Biblia na nini? Kwa video za duniani. Hapana, soma Biblia inakuambia kwamba ni tofauti. Wewe tunaona habari ya kujifunika migu Kwa hiyo Daudhi alikuwa anajifunika miguu, tutumia neno kama hilo. E, na Daudi yumo humo kwenye lile pango, mstari wa 4. nini? Hati, jifunza, natufa, wane, anasema, na watu wa Daudi wakamwambia, "Tazama, hii ndiyo ile Siku ile aliyokuambia bwana angalia nitamtia adui yako mkononi mwako nawe utamtenda yoyote utakayona kuwa mema basi Daudi akainuka akaukata upindo wa vazi lake Sauli kwa siri wasali wa 5 lakini ha, e, la, lakini halafu Kiswahili sio hii uwezo kukukuta neno halisi na hii ndio tafsiri za makosa lakini na halafu aziende pamoja Unaweza kutumia Kiswahili cha lakini halafu Halafu ni inaweza kutumika peke yake au lakini. <laughs> Labda ongeza useme lakini hata hivyo inaweza kaenda pamoja. Lakini ha, lakini na halafu haziko pamoja. Ndio unaonyesha kwamba matatizo hata ya lugha tu e, lakini halafu tulisoma kama ilivyoandikwa. Moyo wake Daudi ukamchoma kwa sababu amekata upindo wa vazi la Sauli. Mstari wa sita akawaambia watu wake hasha nisimtende bwana wangu Masihi wa Bwana neno hili kunyosha mkono wangu juu yake kwa maana yeye ni Masihi wa Bwana. Hapa tunapata su, eh, ujumbe mkuu wa somo la leo. Lamna nilipoanza sikua niliweka msitizo kwenye masomo yote angulia somo la leo. Somo la leo kitu kikipatana Kuto kulipa kisasi. Usilipe kisasi. Nisilipe kisasi. Na dunia hii na walimwengu wanaotuzunguka na wanadamu kwa kweli kwa tukiishi kama vionjo vwa, vya mwili na vitu tulivozoea vinavyotuzunguka tutaishi kwa maisha ya kisasi mdaote. Kwa sababu mwanadamu uwezekano wa kutendea mambo kati ya mema na mabaya tatakuwa ni mabaya. Lakini Mungu anatutambia tusilipe kisasi. Tunajifunza. Daudi hapa picha yake ni picha ya Kristo. Watu wake wanamwambia tayari yumo yumo kwenye kwenye pango la Engidi na watu wake wengine Watu wake wanawambia alikuwa na watu tayari usha jeshi la watu sita Wanamwambia sasa huu ndo ule muda na wanamdanganya huo muda kwenye maandiko utakuja kuona huko sura ya mbele pia wanamwambia hivyo. Lakini hatuoni popote ambapo Mungu anamwambia Daudi kwamba kwa sababu Daudi tunaanza kuona kwenye malango ya 16. Hatuoni mimi hatu, sipakumbuki na si, nimepata tafsiri sipaoni ambapo Mungu anamwambia kwamba adui yako utamkamata umetendee wote. Walikuwa wanampa ushauri wa uongo. Mara nyingi tunapokuwa kwenye matatizo unaweza kuwa umeugua unaweza kuwa umepata tatizo labda la mashauri na serikali au umepata tatizo lolote na jirani yako watu watakushauri kwambie huyu ndio muda wa kufanya hiki kina hiki hapana lazima tuyasikilize mashauri ya watu. si vibaya si vi kusikiliza mashauri ya watu lakini tusiyafanyie kazi Kula mtu mwingine mtu akitoka kwambia tu fanya hiki mara moja anaanza kufanya hiyo ni tabia ya mtu ambaye hana mashauri ya Mungu mashauri wa wanadamu tunayasikia ndiyo tuyapime na tu, tu, tu ama tuyatende kama ni mazuri na kama yako yanakubaliana na mashauri ya Mungu. Kwa mfano wanamwambia ajilipize kisasi. Mashauri ya Mungu muda wote yanakwambia usilipe kisasi. Na huyu ni masihi wa Bwana. Masihi wa Bwana ni mpaka mafuta. Watu wote kwa Mungu ni sawa. Awe mkubwa awe mdogo, awe mfalme Lakini kuna mazingira ambayo hata leo ulinzi wa masihi wa Watanzania Tanzania mpako mafuta wa Tanzania tuseme ni ni wa nchi Ulinzi wake auzo kani gana kwangu na ya wote tuna huyu kivyo chake kinaweza kaleta hata eh na hata ukosefu wa usalama kwenye taifa watu wengi wakafa kwa sababu ya mtu huyu. Kwa sababu tu yuko kwenye nafasi ambayo e, ni mpako mafuta. Daudi analijua hilo. Anasema mstari ule wa sita akawaambia watu wake, hasha Nisi mtende bwana wangu Masihi. Kwa tumaona pointi mbili ndani ya ya kujifunza mambo ya kuyaishi. Hizi pointi moja moja unayoisoma utaisikia leo ya utaona ya ajabu ajabu. Lakini pole, pole itakuja na kesho na kesho kutwa baadaye tunaanza kuishi maisha ya kimungu hivi. Ndivo niko kujifunza kuishi maisha ya Mungu. Kusikia sauti ya Mungu. Tumeaona sehema kwanza ni kwamba unaweza ukapata mashauri, sio lazima uyafanyike acha. Unajikao uko hapa labda ni baba. Ukapata mashauri, mshauri wako wa kwanza ni mkeo. Lakini kitu ya kwanza kwa mfano eh, eh, eh, ayubu, ayubu alipata mkeo, eh alipata ushauri kutoka kwa mkeo hakukubali. Alikwa mshauri anasema tunaomba ningekushauri umtukane Mungu ufe kwa sababu mateso yako ni babaya, na kwanza unasubiri una nini? Usi watoto wako washakufa. Kumbe Mungu anaapanga warudi tena. Eh, tunaona Adam anapata ushauri anatoa msosi anasema kula tamu akakubali. Mungu si kwa sababu msikilize ile sauti hukuipima kulingana je iko sawa na mashauri ya Mungu leo hii nikipata tatizo wewe oh, ukipata tatizo yote yule kwanza sio lazima gawa unauliza kila mtu shauri. kuna watu wa kushauri na watu ambao si wa kushauri leo hii watu wengi wanapotea kwa soma marafiki zao anapata tatizo rafiki anamwambia fanye nini labda mtu ni mwanaume au ni mwanamke amegombana na mewe, wanamwambia unaona una chochote ni msomi na wewe msomi Ee ana ana ni na we ni mzuri. Nini? Unamstafta nini? Mungu sicho anachosema. Watu wengine wanapotea kwa sababu hiyo hiyo. Unasubiri nini? Yaani yani, kwanza e, ni kitu gani ambacho atakufa? Mungu anasema eh anasema ni Biblia inasema katika kitabu cha katika kitabu cha Malaki anasema Mungu anachukizwa na utengano. hilo tu. Ma Adamu halifendezi Mungu hata kama ni wapenzi wanadamu hatufanyi. Jamani kwa hilo tunaelewana. Hiyo ni muhimu sana. Eh, mashauri ya watu tuyasikilize na sio kila shauri tulipokee. Na kwa hakika ukipata tatizo katika mashauri kumi kwa ulimwengu tunaoishi, mashauri nane yatakuwa yanakupotosha. Na na hizi kwamba nimekadiria nime sana. Nimekadiria kawaida ya mkini chini. Si kwa hiyo sivibaya kwa sababu wakati mwingine mashauri Biblia nasema penye mashauri pia eh taifa litapona lakini mashauri ya kimungu ni vizuri tupate mashauri lakini tuyapate yeah. hata kama ametoka kwenye kinywa cha mhumubiri kama ni mtu aliezoea kuisikia sauti ya Mungu eh lazima aseme kwa ajue kwamba huyu anayeniambia ananiambia kweli au uongo lazima utoe ukwisho kimsingi Kim mshauri mkubwa Mungu Biblia inasema Kristo ni mshauri wa ajabu anasema katika kitabu cha Isamu lango eh mango wa 6. Yes, mango wa 6 9 Kwa hiyo tunaona ushauri lakini kitu tunachojifunza cha pili pointi ya kwanza ya Daudi kwamba hapokei ushauri usiofaa. Pointi ya pili tunaona kwamba Daudi hala ana uwezo wa kujizuia wa kujizuia anapokuwa mara nyingi kutokulipa kisasi, kutokulipa kisasi wao tuseme kweli. Tunaona kwamba Daudi halipi kisasi kwa sababu alikuwa na uwezo wa kumaliza eh, Sauli. Kwa alicho kifanya walimwambia nini akaamua akachukua nguo yake na anaomba nieleze kidogo mazingira yale. Ukisoma vizuri utaona kwamba sio kwamba alikuta Daudi eh, Sauli alikuwa amevaa nguo akaenda nyuma akaikata hapana. Leo huyu ukita hata kwenda kwa mfano umevaa makoti mengi na nini, ukita kwenda uani utachukua koti ulitundike sehemu Na huyu kwa sababu alikuwa kwenye sehemu ambayo labda haina haina milango sehemu ya kutunika vitu bila shaka una, alikuwa vazi, nyeza, na alikuwa naogopa lile vazi niweza labda kuchafuliwa na chuda kwa naifanya atakuwa liliacha pembeni kidogo sehemu ya mbali na Daudi yuko humo na ni mtaalamu wa mazingira amekaa mle ndani sana kwani tu akalikuta lipo, akalikata sehemu yake kama ushawiri kwamba ni kama niweza kukata vazi lako nilikuwa na uwezo kukata na wewe Atuanyona na tunaiona analitumia na nalo nalo ninamuudhi, linamuuma moyoni kwamba hata vazi la huyu mtu kuligusa tu. Nimefanya kosa, lakini kwa kiasi fulani in, ina kwa sababu inampa ushuhuda Sauli kwamba vinginevyo na, na kile kipande cha vazi angeza kumwambia asema uh, a singemwamini, lakini akiona vazi lake limekatwa na kipande anacho Daudi uh, lazima thaamini. Kwa hiyo hiyo inamuuma, lakini kimsingi ilikuwa ni kuna jinsi unaweza kufanya kitu ni kama mtu nataka labda una mtoto anakosea hupendi umchape inauma lakini imebidi e, inabidi lazima watoto tufike sehemu tuwachape ikibidi na ina, mara nyingi inabidi lakini je nana, ni mzazi yupi anapenda kuona mtoto wake anachapata yeye mwenyewe hapendi japo kuna wazazi wa walevi wa, wa, wa, wa gombi anakuwa tu muda wote anapigapiga watoto pana lakini mzazi wa kweli huyu ni Daudi wa kweli katika nafasi Kristo alikata ile nafasi ya na mpango huo ha, ha, haikuwa kitu cha faida kwake lakini ilibidi ikushuhudie Juda aamini kwa hiyo tunaona kwamba Daudi point ya pili na ya msingi na ndio kimsingi eh, wazo kuu ni mtu mwenye uwezo wa kujizuia kujizuia kwa unaweza ukawa labda tunaona hoja kubwa ni kwamba alikuwa sio mlipa kisasi na hoja inakuja mstari unaofuata ila kuto kulipa kisasi haimaanishi kwamba huyu mtu ni mtu mzuri unaweza kashinda kulipa kisasi kwa sababu huna uwezo wa kukilipa kisasi anyway hiyo kitu ipu ha, au haipo Mta anaweza kawa na kisasi moyoni lakini hana cha kufanya sasa huyu na alikuwa na uwezo wa kufanya chochote lakini uwezo wa kujizu, naomba Ninyi mnaoni nisikia? na mimi naye sema tuendele kujifunza hii tabia kubwa sana kabla ya kufanya chochote tuwe na uwezo wa kujizuia hata kama tuna uwezo wa kufanya jambo fulani mfano mtu kama eh, sio Sauli eh, Yusuf Yusuf alikuwa afanye uovu na mke wa Potifa lakini kitu kilichomfanya tunaweza kusema tabia alioonyesha kwamba watu wengi hawana na tunatakiwa tuwe vya kutosha ni tabia ya uwezo wa kujizuia kufanya chochote ambacho mwenyewe unataka hata kama una uwezo kutifanya huyu alikuwa na uwezo kumua adui yake na habari kaisha hapo eh, lakini tunaona kwamba eh Biblia sehemu fulani kwenye Mithali sijaoandaa nasema mtu atakaye urithi haraka eh, a uh, utamponokia baadaye unajua kuna watu wengine anatamani wazazi wake waafike kabla ya muda ikusudi achukue nyumba ile umesha hizo habari za hao watu wengi wengi sana hasa vijana wavivu, vijana watamanifu vijana u, u, u, wengi sio vijana hata watu wazima hata watu waliokaletwa eh? watu wengi wanatamani wazazi wao hasa wenye vitu watangulia au akina mama nasikia anatamani mume wake atangulia ikusudi ajitawali kwenye ile I, i, ile nyumba Ni vyake ndiyo lakini ni waje huyu hafanyi hivyo unaweza kusema tumefikaje hapo tumefika hapa kwamba Daudi ndio alikuwa mfalme anayefuatia kifo cha Sauli tu kilikuwa kinampa ufalme immediately lakini haurithi wake wa ufalme yuko tayari kusubirisha mpaka Mungu atakapompa. Haku, hakulazimisha kupata ule fadhili. Baada angekufa leo tu ndani ya wiki inayofuata. Na tunaona mwishoni masura sura hii Sauli anawaa na vitu vingine. Haikuchukua haiku, haiku muda mrefu. Baada nyingi ukiwa na tatizo halichukui muda mrefu kabla Mungu haja litatua mwenyewe. Usimtangulie Mungu kumfanyia kazi yake. Eh. Hii kazi Mungu alikuja kuifanya mwenyewe sio yaani ni sura ya shina tisa hapa. Eh kama sikosele 29 30 hapo. Haikufika sura 31 Sauli amekufa. Samueli na Daudi. Daudi anatawaza mfano kwenye Samueli wa pili mlango wa kwanza anaanza ufamy mapema sana. Kwa hiyo uh, tunaona uwezo wa kujizuia lakini ndani yake kuna vitu vidogo vidogo vingi. Mmoja wapo kilecho kwamba tusiwahishe kupata kitu ambacho tutakuja kipata tumsubirishe Mungu, Mungu afanye kwa wakati wake na majira yake yatakapokuwa tayari. Tunaona Daudi mstari wa saba Daudi anawazuia watu wake Huyu ni kiongozi. Naomba hili tuliangalie. Habari ya kujizuia ye mwenyewe. Unajua watu wengi, viongozi wengi huwa ni wa wazuri, hata viongozi wa mataifa. Unakuta ni mzuri, labda kuna mgogoro kati ya eneo na eneo na nini. Unakuta viongozi kama viongozi hawana shida. Shida ni wale watu wa saidizi wao. Mstari wa tisa kiongozi Daudi anaitwa somo mungu anapaofalme. Hivi Huna uwezo wa kuongoza watu wanaokuzunguka. Una uwezo kuongoza familia yako. Huna uwezo kuongoza. Uhuru kuhungoza... unajifanya uongoze afa Mungu akupe uongoze. Hapa ni wa 7 binasema Daudi akawazuia watu wake eh, kwa maneno asiwache wa kumondokea Sauli. Yaani wenyewe alikuwa tayari ungeona labda Daudi anaenda nakata vazi wao akasema umemwacha hai. M.M. leteb ndani upanga wakaenda kwa mkata shingo Lazima pia unaweza kusema sasa kiongozi ni nani kiongozi ni mimi na wewe yote yule hapa kuna sema anafanya kazi ya uongozi popote pale Popote pale na hasa unapokuwa katika kanisa unakuwa kiongozi kutakuwa na watu wapya wanakuja kuna kuna ukiwa mama una watoto ukiwa baba una familia yote ukiwa mwinjiristi, una watu wengi watakuomba ushauri, Hemu jiulize wewe ni mtu wa kanisa wanajua yule mpendwa anajua Biblia vizuri. Na watu wengi wanajua kwamba Biblia ndicho chanzo cha habari za ndoa. Akikuuliza kitu lazima ufanye sawa sawa neno la Mungu. Lazima unakuwa tayari umeshakuwa kiongozi wake. Makanisa leo yanavunja ndoa za watu. Ndoa nyingi zinakufa. tuulize, ndoa za kitu za kilokole tuchukulia tuchukulie na ndoa za kiislamu kwa mfano zipi ambazo zinafuata kanuni ya Mungu kwa mfano biblia nasema kichwa cha familia ni mwanaume hicho kitu huwezo kakuta ushauri wa namna hiyo unatoka kwenye kanisa la Kristo utakukuta kule kwenye nani Halisana kwenye sio kanisa like, sio kanisa. Imani ya Kiislamu kwa mfano au watu wengine ambao hawana au unaenda kwa Wahindu pale. Au unaenda kwa wabuza wa, wa China Wachina. Eh? Kwa hiyo uongozi sio lazima uwe umechaguliwa na kupigiwa kura au ume mpiga kampeni. Hapana, ni pale ambapo uko kwenye nafasi ya kuwaongoza wengine wakufanya jambo fulani. Na Mkristo mwenye kujua neno la Mungu kama ni kijana utaongoza vijana wenzao watakuja kwakwambia mimi namemwana fulani nimepata na mchumba nifanyeje. Yule jamaa atakuwa wengine hata kutuma kabisa wao ni kwa kuuliza hata kanisani kwangu. Kwa hiyo anaogopa kwenda. Akadharika. Kwa hiyo Daudi tunaona kama na uwezo wa kufuzua watu na hiyo ni niyo tabia ya kwanza e, wa nguzo. Eh mstari wa 8 Daudi naye akainuka baadaye akatoka pangoni akamuita Sauli akisema Bwana wangu mfalme na Sauli alipotazama nyuma Daudi akainama uso wake hata nchi akamsujudia. Hekini alizidisha hatua kumsujudia Biblia inasema um, usimsujudie mwanadamu usujudie Mungu peke yake. Lakini tunaona tabia nyingine ya Daudi ambayo tunatakiwa tujifunze kama wa Kristo utii. Daudi anatoka kwenye pango ambapo inaonekana alikuwa karibu na Sauli alipokuwa anaji, anajifunika miguu Eh anamuita kwa mbali akisema bwana wangu anampa jina la heshima Huyo alikuwa adui yake adui yako katika hali akawa na Mungu Kristo leo humpi jina la heshima kama hili Lakini sisi tunaliona bwana wangu Anaendelea anasema na akam akamtii kwa vitendo kama tuseme Biblia si si siangalia si vizuri kwenye King James lakini nadhani alimw ni kama alimuinamia tu kwa kumpa heshima kusujudu ni kude kuinama ukapiga na magoti kabisa kichwa kikagusa chini hapo msujudu sijui kama lakini kwa roho nyingine anamti kwa roho nyingine hata kama huyu ni kiongozi wake paka sasa kiongozi wa taifa na huyu ni mwananchi hata kama kiongozi kimsingi labda awe amefika hatua anavunja sheria ya Mungu wazi lakini kimsingi hata kama atakuwa anakutesa bado tunajukumu kuwa kwa heshima na kuati. tunajifunza hapa. Na tumeona sehemu nyingine sikupata muda labda wa kuchambua sehemu nyingine lakini tunaona hilo sehemu nyingine pia unasema usiwatende uovu masiwa bwana. Huyu masiwa bwana anasema akwanza ana wachungaji, ah, akwanza anaanisha watu. Kimsingi hilo neno liko kwenye Zaburi siangalia vizuri lakini linapatikana pia nafikiri kwenye We, nyakati anamaanisha mkutadha wa la kwamba usiwatende au usi usi, bwana anamaanisha watu walio sio we, watu wengine na nafasi kama hii ya mtu kama Sauli tutaendelea tutaonyfunza tabia ya, ya na umti mtu bila hata kumpenda basi maana hapa kuna upendo ndani ya wa 9, Biblia nasema "Wewe tumejifunza vitu vitatu mpaka sasa." Isalwa 9 tunaendelea, nasema hivi. Daudi akamwambia Sauli, "Kwa nini unasikiliza maneno ya watu Wasemalo, wasemayo Tazama Daudi anataka kukuzuru. Eh, tazama leo hii, eh, leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyo kutia mwangu pangoni." Na watu wengine wakaniambiia nikuue lakini nikakuacha nikasema sitakunyoosha mkono wangu juu ya bwana wangu kwa maana yeye ni masihi wa bwana Msalimu wa 10 na moja anasema hivi Anasema wa kumi na moja nasema tena baba yangu Tazama tafadhali tazama upindo wa vazi lako mkononi wangu maana ikiwa nimekukata upindo wa vazi lako ni sikuwe ujue na kuona ya kuwa hakuna uovu wala kosa mkono mangu, Wala wala sikukosa neno ingawa wewe unaniwinda roho yangu ili kuikamata Saudi ananena maneno ambayo Sauli hana uwezo kuyapinga Kwanza anampa heshima anaomuita baba yangu kimsingi baba yake Huyu alikuwa ni baba mkwe pia. Mpoke kwamba sababu alishamuoza binti yake wapili pili Mikae. alikuwa amefanya ujanja, Merari yule mkwaa wa wakwa, binti wa kwanza akamwalifanyia dhuruma. Lakini akampaa huyu na kwa makusudi mabaya. Ehe. lakini ni, ni baba mkwe. Kwa hiyo baada anatambua ashakuwa adui lakini bado anampa heshima yake. Mtu mwingine huwa kuna kuna fukuto na ugomvi kati ya wakwe. Mtu na mkwe wake au wakike wa kiume unakuwaga na fukuto ndilo ulipo kubwa au kubwa <laughs> kwa hiyo ficha tunajifunza kutoka kwa Mungu hapa lazima hasa tukitoka kwa mdogo kwenda kwa mkubwa e, japo na mkubwa na jukumu vile eh e? e, lazima mkwe mdogo yani mwenye kuoa au kuolewa kwa kwenye hiyo familia aweze kuvumilia ugomvi unaotoka kwa huyu mwingine tunalipata hapa Eh anapompa cheo cha baba Biblia muda wote baba anaweza kumaanisha baba aliyekuzaa lakini maana ya pili baba wa mkeo au mmeo ni baba na lugha ya kawaida tu ya Kiswahili tumezoea kutumia hii baba anaweza kawa baba mkwe au baba ni sawa kwa hiyo anamhakikishia ana, ana, ana anasema angalia ninapindo nina la vazi lako kwa nini na kwa nini unasikiliza maneno ya watu kimsingi tuseme kitu kingine naomba nifundishe point ndogo sio ndogo muhimu lakini imejificha ndani ya maandiko lakini tuibebe Daudi ana haionekani wazi kwamba aliambiwa na watu kwamba Daudi na Sauli anamtafua ana, ana, ana, anasema kwamba anataka kumuua kwa maana kwamba anapomwambia kwenye mstari wa, wa tisa Anasema kwa nini unasikiliza maneno ya watu? Kimsingi hakuna ushahidi wa kimaliko niliyoweona au unaoonekana waziwazi kwamba ni watu waliokuwa na wachonganisha chonganisha. Mm, kwa sababu kama ni Doegi doge alichonga ali, ali, alimchonganisha Sauli amani ndiye alikuwa anatafuta anapenda ule uchonganishe enewe. Lakini hatukumwona anamchonganisha Daudi. Kwa hiyo Daudi anatumia neno hili kama neno la kumfutia aibu mkubwa na hii kitu nimeshaiona siku hizi inatumika sana. Nilikuwa naivinga lakini nikili kwamba baada ya kusoma maandiko nimejifunza kwamba ni kweli. Leo hii kiongozi wajua akikosea, hata washauli wake na no wakosaji sana sana, si ndio? Eh, hey, hey, hana kosa. Kosa, kosa ni washauri. Hiyo kauli imezoeleka. Kimzinga huko kauli inatoka ndani ya Biblia alikisha likishakuwa kubwa kabisa mwenye jukumu moja kwa moja ni yule kiongozi lakini bila shaka kiongozi si, anafanya kupiga saini tu ya vitu ambavyo vimeshaandaliwa kwa hiyo daudi anachokifanya anaona kwamba huyu anayefanya kosa ni, ni Sauli lakini na naamini Sauli ni kiongozi ni mfalme bila shaka anawashauri kwa hiyo anatumia ile ruga kumfichia aibu mwenye kosa kimsingi ni Sauli mwenyewe lakini anaficha aibu kwamba anamfalme anakuwa ana, ana, ana na behavior au matendo mabaya kama haya kwa hiyo anayaweka kwa washauri wake inaweza ni ukweli au si kweli biblia kama kweli washauri walikuwa namshauri wa vibaya kimsingi akina akina Jonathan walikuwa anamshauri tofauti na anayofanya yeye walikuwa namshauri vizuri zaidi lakini yeye kusikia kwa hiyo tunaliona hilo swala ni vizuri tujifunze na na na tu kwa kiongozi kama huyu. Hata watoto, mfano. watoto hini kwa mfano, watoto hii ni auba mlielewe mliielewe. Unaweza kwa mfano, tuchukulie mfano, mfano. Mtu mwezo mkawa umekaa mtu akaachia hewa kwa tendo ambalo kidogo hualeta aibu, ndiyo sio? Kuna watoto anaenda akanyosha kidora akasema kwa mkubwa. Wasikuizi wapo. Hauna labda labda sisi Hata kama ni mkubwa. Ukao na ushahidi unachoweza kufanya ki sana labda utulie. Lakini ikisemekana ni mtoto katika hao ni kumfitia aibu. Na ndio mambo ninachosema. Au ninajaribu kuepuka kutumia lugha mbaya kidogo inayoleta ina, ina, ina, ina aibu. Lakini ikitokea mtu ameachia hewa ambayo ni katika matendo ambayo haya yanaita ya kama aibu aibu fulani si vizuri kuweka mazingira yanayoonyesha kwamba aliyefanya ndio huyo mkubwa kati kati yao kimsingi ya wazi wazi ya wazi wazi au kwa mfano mriku mna labda matukio matendo fulani la au jambo la kufanya lakini alie faya usahaulifu kabisa uliopitiliza akawa ndio ile kiongozi anatoka kijana kumwambia wewe ndio uliyesahau wewe na kunyoshwa kidole ni makosa kimsemi ni makosa huhitaji kumuonyesha yule kwa sababu ni ni, ni, ni, ni jambo la kimungu by the way eh Tulichelewa kwenda eh wewe ulikuwa ndio ulipitiliza uli, uli ukalala. Yaani unaanza kama kumshutumu katika kimoja kwa sawa ni kosa la. Namna na hapa hatusemi kwamba mtu mwenye kosa tumondolee kosa hapana. Lakini hakuna haja ya kuyaibisha ile nafasi. Kwa mfano, kama aibu ni ya baba, ujue ile aibu, aibu kija kwa baba inaaibika inaaibisha mpaka kwa watoto. Lakini heshima ya baba itaenea pia kwa watoto. Tabia ya juu itaenda mpaka kwa chini. Kwa hiyo tunaliona wewe ndio uliyofanya hiki. Iu, maneno kama hayo. Kwa hiyo yaangalie pia. Kwa hiyo Daudi anatumia lugha ya ya, ya heshima kwa Sauli kwa namna nyingi mojawapo ilikuwa hili kwamba wenye mwenye, mwenye uelewa mbaya wanayehisi kwamba anamtafuta sio wewe ni washauri wako. Inawezekana kwa ile kwa washauri lakini halionekani kwenye Biblia. Ila tunachokiona kwa tabia Daudi kwa kutii mamlaka na kumtii Mungu anaifanya kwa sababu ya tabia yake ya kimungu. Naendelea mbele. mstari ule wa kwa hiyo tumejifunza hilo tabia hiyo point ya, ya, ya, ya, ya tatu 3 e, ya kumuonea kumtunzia heshima na kumuonea aibu mkubwa. mstari wa 32. mstari wa 12 samani samani 12 anasoma hivi. Anaendea asema bwana atuamue atuamue mimi na wewe na bwana anilipizie kisasi changu kwako lakini mkono wangu hautakuwa juu yako kama vile walivyosema tatu watu wa kale katika methali yao kwamba katika waovu hutoka uovu ila mkono wangu hautakuwa juu yako tabia nyingine yotoiona kwa daudi iliyotokana na kuti na kumtii Na kumufucha aibu kiongozi na na kuona eh, kujizuia na nini tunaona kitu kingine ni uwezo ni, ni pointi inayofaa la kujizuia lakini ni ni ndani zaidi uwezo wa kufanya maamuzi ukayasimamia anasema hivi sikiliza maneno yanatoka kwenye kinya chake msura 12 bwana atuamue mimi na wewe na Bwana hiyo sema ya kwanza sio na wewe maanisha na Bwana anilipizie kisasi changu kwako hiyo tuaiona pia lakini mkono wangu hautakuwa juu yako huyu mtu ameambia nafsi yake kwamba yovyote itakavyokuwa mkono wangu nimeishaambia ni nafsi yangu kwamba haiwezi hauwezi kuwa juu yako wakui, nafsi. ana uwezo wa kuitawala nafsi anaitawala nafsi anaiambia nafsi Daudi anasema aamini ayuba anasema katika mlango wa wa 31 kitabu cha Ayubu. Sura ya kwanza na pili inasema hivi. Nimefanya agano na macho yangu. Nimeyaambia macho yangu sitamtazama mwanamke kwa kumtamani kwa roho yangu. Leo hii tunatakiwa kitu kinachofanya ukisha iambia nafsi yako. Kwa mfano ukiamka ukaambia nafsi yako kwamba kila asubuhi nitakuwa nasoma sura moja. Nafsi ikajua roho ikaambia mwili utaweza ni swala tu la kuiambia nafsi kwamba bwana nafsi yangu iki kitu kiko hivi hakiko hivi basi Ukiwambia nafsi yangu Ukiwambia nafsi yako kwamba au yangu nikaambia kwamba hapa ni kijana sitafanya matendo ya uasherati kabla kuoa au kuolewa ukayambia nafsi yaani kwa kufanya maagano na nafsi yako mkono wangu nakwambia hauwezi kwa juu ya, ya Sauli ukawaambia moyo wako, ambia macho yako, ambia moyo wako, ambia inakuwa. Swala so, ni kuijulisha kui tu nafsi. Na anaelewa kisema. Yes, ni kuiambia nafsi. Kwa hiyo tunaona eh, Daudi pamoja na kuambia uh, watu anaoongoza, anaweza kuambia nafsi yake na ikawa. Eh? Lakini tunaona kitu kingine. Hem katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa labda ni sehemu yapi? Ni sehemu pekee au ya pili? Tulioenda nje ya sura ya leo kwa sababu misali mingi huwa tunaushindwa tuna kwenda sehemu nyingi nyingine. Lakini tuende kwenye wa, wa wa Warumi na baada ya Warumi tutarudi kwenye tutarudi kwenye mithali. Warumi mlango wa tisa bado nasema hivi. Kitu, kama Warumi kama ukeanza gano jipya Mathayo Marko Luka Yohana Matendo ya Mitume Warumi Warumi mlango ule wa 12 mstari wa tisa Biblia nasema hivi Warumi 12 9 9 naoni nilikuwa ni sijafika pale eh nikaan menda kwenye matendo lakini wanya niende kwenye Warumi Warumi 12 Mstari mm, mm, ule wa wa 9 anasema hivi. Ni nuku mbaya. 12 19. Nimesema tisa samani. 12 19. Mwishoni masura kabisa panasema hivi. Anasema wapenzi msijilipizie kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Bwana ya Mungu maana imeandikwa Kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa asema Bwana. Eh Daudi anajua kwamba ametendewa vibaya na Sauli. Anasema kwenye mstari huo uko toka. Anasema mimi sitakufanya chochote kile Mungu ndiye atakayetuamua. Ee oh, watu niwepeswa kusema basi bwana Mungu atatu Mungu ndiye atatu atatuamua tu Mungu lakini wanasema mdomoni lakini hawatendi kwenye vitendo. Ni tu tumtume tu sema basi bwana ulicho nifanya Mungu tu mwenyewe anajua Mungu hataaamua. Lakini akitoka pale anaanza kuchukua hatua zake mwenyewe pale. Sema tena wakati mwingine uhitaji atakusema. Waambie tu moyo wako. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba kimsingi mtu akitenda ubaya kuna mazingira tunakuja kuna sehemu ya kujilinda. Kwa mfano kama mtu anataka kukuangamiza, sema yote akifanya kitu ambacho kinaweza kukukwaangamiza kabisa nafsi. Hapo sasa useme kama Mungu atakupa ata kupigania. Mungu anaweza kupigania ndio. Lakini sehemu ya kujitetea kujilinda ipo. Ila ni kama maneno haya hayatakuvunja haya haya mfupa. Maneno matupu yavunja mfupa. Utataka kutukana, atakusema, atakuchamba, atakutafuti atakutengenezea kila. Na maneno anauma sana kuliko hata ngumi na kofi. Ila macho Mungu. Fanya kama Daudi mwambia Sitafanya chochote lakini Mungu ninaliweka ni, ni, ni, ni, kwa Mungu ndiye atakayeshughulikia. Na tu mwaambie Mungu afa tu mwache. Sio unamwambia afa unaenda tena kufanya vile wewe mwenyewe. Na tuende katika hii hii hii mlango wa wa, wa Warumi 12:19 inatoka katika mithali, leo katika mithali. Mithali 25 kwa kwenye methali tano Aya maneno Paulo anayafundisha kwenye Warumi akiliambia kanisa la Warumi akitwaambia mimi na wewe. Lakini alikuwa ameisoma Biblia yake vizuri, ameisoma kwenye methali uh, tano mstari ule wa kumi na moja anasema hivi. 25 em sio 25 yamkinini. Um, okay, 20, 25, mo, moja. Sio nimesema 25 ngapi? 25. Eh 21. moja. Nasema hivi. Adui yako akiwa na njaa mpe chakula. Tena akiwa na kiu mpe maji ya kunywa. Maana utatia makaa ya moto kichwani pake na bwana atakupa thawabu. Haya maneno sikuwa nimesoma kwenye Warumi. Kaendelea mbele kwenye mlango wa 12 19 20 21. Haya maneno ndipo yanakotokea Yaani habari ya kisasi. sikuwa soma kule. Lakini yote yanatoka ya katika katika mithali ndipo yanaongelea kwa mara ya kwanza. Lakini sio mithali tu. Tweni pia katika kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la mlango ule wa wa 32 35. Haya maneno anasema Musa kwa mara ya kwanza akiwa ametumwa na Mungu bila shaka. Eh? na maneno ukisikia yanarudiwa sana neno wa Mungu lazima tujifunze kuyapokea kuya, kuya, kuya na kuyabeba eh? kitabu cha cha kumbukumbu kumbu la torati 32 ni, ni, ni, ni kama wimbo mrefu sana na huu wimbo ni katika nyimbo zilizokazoimbwa baada ya ushindi wa ukombozi wa, wa, kombozi, wa, wa toka, kuja baada ya Kristo kurudi duniani huu wimbo wa msa huu utaimba. Kuna kutaimba nyimbo mbili. Naomba kama kuna mtu ambaye anapenda kujifunza mambo ya Biblia aenda kasoma huu wimbo waamsa. Unaonekana kwamba utaimba tena upya wenye kitabu cha ja Ufunuo. Eh mlango nafikiriwa 16 pale. Sadahini. Eh aya 19. Siangae hivi huu na wimbo. Sasa kwenye huu wimbo kuna mstari wa tha, ni wimbo mrefu sana. Mre, mstari wa tano Biblia unasema hivi na huu wimbo uliimbwa na Musa baada ya alikuwa anaenda kuondoka kuacha kuzweka na kufariki dunia We, na taifa lilikuwa halikuweza kufika nchi hadi likuja kufikishwa na na, na lakini Musa anasema kabla kwanza kuimba huu wimbo ni kama anaweka ufupisho wa maagizo makuu ya Mungu kwa taifa lake na akasema ninajua mtawai kusahau yote niloawafundisha ila hata kama mtasahau yote naomba mkumbuke huu wimbo wangu na inaonekana ndio sababu takuja tena kutafuta ulipofichwa wimbwe upya sio kama natafuta tu maneno ya ujanja ujanja au ya kufurahisha na nini lakini ndio picha na u... kabla hujaanza kuimba huu wimbo Musa naeleza kwa nini wimbo anasema ili kusudia maneno ya kae kwa mfano kama maneno leo tofauti na ukisikia wimbo kabisa kwa uimba leo. Yaani maneno yatakaa muda mrefu. Kwa hiyo kwenye wimbo sehemu moja wapo ni namna ya kujilinda, namna ya kuishi wapo huko matendo maneno mabaya au mambo mabaya na watu. Msalimu 35 nasema hivi. Kisasi ni chango mimi na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao, maana siku ya msiba wao imekaribia na mambo yatakayowapata ya yatafanya haraka. Mungu anasema kisasi ni chakwake. Musa na msala watu wake. Nasema ninapoondoka naomba niwaache mkeo watu ambao hamna tabia ya kisasi. Naomba hili neno tulipokee pia na sisi. Tuendelee kujifunza. Vijana mnaokuwa sisi wa waku, tukubwa pia tujifunze kuishi maisha ambayo hayana kisasi. Katika Samuel wakwanza, mlang, eh, wa kwanza mlango ule wa 24 tuufunge sasa. Kwa tumeona tabia mmoja wapo ya ya ya ya, ya, ya Daudi ni kutokulipa kisasi. Eh na ana, ana, ana tunaona pia Daudi ana anajitambua anajitambua hali yake anajua mimi e, sio mtu mkubwa leo hii binadamu anajiona ndo mtu mkubwa anajiona mtu mwenye nguvu unanijua mimi ni nani unajitambua mimi nini wewe unajua mimi nime, nina, nina, nina, nina, nina degree ngapi nimesoma paka wapi Ndiyo tabia ya wanadamu Daudi anaangalia msana anao sema msura 14 anasema hivi na mfalme wa Israeli ametoka ili kumfuata nani anasema ya yaani naomba Sauli wewe unanipotezea muda unamtafuta mtu gani sasa mimi mwenyewe ni Daudi unajua Daudi mimi ni nani sikiza anavyojiita unamwinda nani ni kuinda mbwa mfu na kiroboto yani unapoteza muda wako kuja kupambana na Daudi mimi si chochote kwanza eh hey. lakini hii ni kujua nafasi yake na si lazima kwamba alikuwa mbwa na kiroboto lakini biblia nasema Ukijishusha Mungu atakukweza. Ila pia ili nitakuja kulifundisha si yini lini. Kuna watu wanaojifanya wako chini wana watakatifu katika kujiinua Leo hii mtu anaweza akaja akaanza kuongea labda mbele ya kanisa anaonyesha picha ya upole usio kawa, kawaida anahubiri kwa upole na vichekesho na tabasamu ambalo hajawe kuiva hata siku moja. Maisha yake hayana tabasamu lakini akifika bila na tekesho. Jamani Mungu ambarina wapenda. Hapana. Huu unafiki nao upo. Daudi tunamwona kwamba haya maneno angekuwa amesema kwa mara ya kwanza Daudi tungemtilia shaka lakini ndivyo alivyo tangia nyuma nyuma na nyuma na nyuma. Nato kiingia anasema sasa Mungu mimi ni nani mpaka umenifikisha hapa. Sikuwa nimetokea kwenye kabila kubwa. Sikuwa nimetokea kwenye hata sikuwa mtoto mwenye kupendwa sana nyumbani mwenye cheo kikubwa kama kinaelewa. Mimi hatimayo unanifanya mfano wa Israeli. Na unanifanya rafiki wako Mungu mimi na, maku, na uchafu wangu wote Ndiyo tabia ya Mkristo. Anatakiwa au. Lakini kwa mipaka, sio kwa kutaka kujiinua. mstari wa kipande cha mwisho nitakisoma pamoja na kufunga kwa pamoja na ambacho kinatuonyesha eh okay nitaki soma alafu nitakifafanua. Isara ya 16 22 nasoma hivi. Ikawa Daudi alipokuja kumwambia Sauli maneno hayo, Sauli akasema? Alisema, "Hii ndiyo sauti yako mwanangu Daudi?" Naye Sauli akapaza sauti yake akalia. Sauli mwenyewe mfalme analia. Akamwambia Daudi, "Wewe mwenye haki kuliko mimi, maana we umenitendea mema, nami nimekutendea mabaya." Nawe umeonyesha leo jinsi ulivyonitendea mema. Kwani Bwana amenini aliponitia mikononi mwako huku niua. Isaya 16 anasema Bwana ma, maana mtu akimona adu yake je, atamwacha aende zake salama? Basi Bwana na akulipe mema kwa haya ulionitendea leo. Na sasa jua anajua kuwa hakika utakuwa mfalme na ufamo wa Israeli uta, uta, utafanyika imara mkononi mwako. Basi sasa uniapie kwa Bwana ya kwamba hutawakatilia mbali wazao wangu baada yangu wala hutaliharibu jina langu katika mbali ya baba yangu. Naye ya Daudi kama pia Sauli kisha Sauli akaenda zake kwao lakini Daudi na watu wake wakapanda kwenda Ngomeni. Ngombe walio warning ni pangoni karudi kwa sehemu yao. Kwa hiyo unaona tumeona mambo ya Daudi mengi, mazuri mengi. Eh mengi. Kukaacha sehemu pale alipo msujudu yapo hatakuwa na kama alisujudu kabisa. Lakini aliheshimu na ni tabia nzuri kuheshimu mamlaka na kumheshimu kubwa na kumheshimu hata mdogo. Eh kuna heshima ya kwa watoto wadogo. Unampa heshima yake wewe uanze hata kumtukana mbele ya watu kama amefanya kosa na lakini sio somo la sasa hivi somo sasa hivi tunaona tunaona toba ya uongo Sauli anamwambia hiyo ndo Daudi huko anamwambia kwamba bwana mbona unahisi unasikiliza una sauti za watu unaona nlichokufanya na nini akasema hivi we, ndo wewe mwanangu Daudi yani anaanza kuongea maneno ya heshima maneno ya huruma maneno mazuri anasema wewe ni mwema kuliko mimi Eh, anatema na Mungu akubariki sana, anaanza kumpa baraka. Leo hivi ndio watu wasiopenda kumcha Mungu, Wanapenda sana kumuweka Mungu mdomoni mwao mara ya kwanza yani, na. Yaani wanapenda unaweza kwaona ntafuta kitu na Mungu atakubariki. Mungu yupi usiotaka kumsikiliza sauti yake? Eh, tunaiona hii picha. Hii picha ya Sauli, unamwona kinywani mwa Sauli kuna Mungu sana kuliko Daudi. Ambaye hakukustahili kuemwa kwenye kinyo chake Haba litakio na tunaoona anafika sehemu fulani analia na machozi. Ukisikia mtu anaoma msamaha au anaonyesha ukoo mpaka li machozi wakati mwingine usiamini sana. Machozi haya huyu ni mfano manalia Hayo ni machozi ya mamba haya. Kwa hiyo tunaona sura inayofuata anakuja kumuinda tena. Huku nyuma alishafanya hivyo mara nyingi. Alishafanya hata chochote Daudi si tafanye kwenye kitabu hiki. Lakini maneno yake hayaaminiki. Leo hii watu wanaingia makanisani wala ria machozi bwana utusame. mungu mungu ukienda uimaganisto usisikia machozi au akitoka tu kitu hicho cho alikuwa anilia wanaenda kufanya tena kwa sababu maneno hayakuingia kaota kwenye moyo wao wanafanya kwa hisia maisha hisia kwa hiyo naomba atusiendelee sana tutasoma kama hivi tulishao kufundisha tufundisha tena lakini Ukiona mtu ambaye sio mcha Mungu, sio mpenda kusikia maneno ya Mungu, sio mtu akupenda kufuta sauti ya Mungu, hata kama hata kuonyesha toba ya hali ya juu sana. Okay, uipoke, uikubali lakini uipoke ukijua kwamba wakati wote inawezekana kama Sauli inaweza kageuka. Kageuke. Aka kakatana maneno yake. Na kuanzia leo. Leo hii watu unasikia wanaenda makanisani, makanisa ya uongo-ongo baba halina neno Mungu. Leo nimeziacha zabi zangu zote sinywi tena pombe. Nimefanya nini? Jioni ya leo au kesho yake au anasema anaacha kuliwa pombe, anakaa mwenzi mmoja tu, mwenzi wa pili. Kwa sababu hakuna kweli ya Mungu ndani yake. Kitu pekee kinachoweza kuondoa dhami kwenye mwili wako na kwa kwangu neno la Mungu bibi na nasema nitafungia Zaburi hii nimekuwa na aisema maneno nyingi na nitarudia. Zaburi ya 119 mstari wa 11 Bwana nimeleweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi. Njia pekee ya kutokutenda Mungu dhambi ni kuliweka neno moyoni mwake. Sio kulia machozi sana na kumwambia poa asante kwa sababu tu umekosokoso kufa siku hiyo. Tumshukuru Mungu Baba tunasema asante kwa wema na fadhili zako. Santi kwa sura ya leo tena Mungu na neno lako. Tuomba maneno haya munga harisi, Mungu yaendelee kwa halisi Kajit, Mungu. Kajitwalie kina Daudi wako leo hii wakati huu majira haya Mungu. Baba bariki kusanyiko hili, bariki watu wako Mungu wa mbinguni. Endelea kutukusanya, endelea kutusikilizesha maneno yako. Mungu hata kama pale ambapo mila yetu tuko mgome imekataa, lakini Mungu wa mbinguni unayetuumbia, unayotupenda, unayetutafutia yaliyo mema Mungu. Uka, na baraka zako zikambatani na, na na watu wako wanapondoka mahali hapa. Zambatane na watu wako kesho juma ijumaa na wiki yote hii Mungu. Na mwezi huu tulioanza ufarma ajabu mwezi wa baraka zako Mungu. Fafame na ulinzi pia na kuisikia sauti yako ni katika jina la baba na na mwana na roho mtakatifu Amen. Amen.